Romalılara Məktub ci Fəsil Beləliklə, imanla salih sayıldığımız üçün Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə Allahla barışmış oluruq. Elə Məsihin vasitəsilə də daxilində qaldığımız lütfə imanla nail olduq və Allahın izzətinə ümid bağlamağımızla fəxr eləyirik. Yalnız bununla deyil, Çəkdiyimiz əziyyətlərlə də fəxr eləyirik. Çünki bilirik ki, əziyyətdən dözüm, dözümdən Allaha xoş gəlmə, Allaha xoş gəlmədən ümid yaranır. Ümidimiz də boşa çıxmır. Çünki Allah məhəbbəti bizə verilən müqəddəs ruh vasitəsilə ürəklərimizə tökülüb. Biz hələ gücsüz ikən Məsih müəyyən zamanda Allahsız adamların uğrunda öldü. Salih bir adam uğrunda kiminsə ölməsi çətin işdir. Bəlkə də yaxşı bir adam uğrunda kimsə ölməyə cəsarət eləyər. Lakin Allah bizə olan məhəbbətini bununla sübut edir ki, biz hələ günahkar ola-ola, məsih bizim uğrumuzda öldü. Beləcə, onun qanı ilə indi salih sayıldığımıza görə, onun vasitəsi ilə də Allahın qəzəbindən mütləq xilas olacaq. Əgər biz Allahın düşməni olduğumuz vaxt onun oğlunun ölməsi ilə Allahla barışdıqsa, barışdıqdan sonra onun həyatı vasitəsi daha qəti olaraq xilas olacaq. Yalnız bununla deyil, Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsi Allahla da fəxr eləyirik ki, indi onun vasitəsi ilə Allahla barışığa nail olmuşum. Beləliklə, günah bir insan vasitəsi Ölüm də günah vasitəsilə bu dünyaya gəldi. Beləcə, ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünki hamı günah etdi. Qanundan əvvəl də dünyada günah var idi. Amma qanun olmayanda günah hesabı alınmır. Lakin Adəmdən Musaya qədər ölüm hamıya, hətta Adəmin əmri pozmasına bənzər bir günah etməyənlərə də hökmüranlıq etdi. Adəm, O, gələcək insanın əvvəlcədən göstərilən idi Amma Allahın ənamı təksir kimi deyil. Çünki bir adamın təksiri üzündən çox adam öldüsə də, Allahın lütfü və bir adamın, yəni İsa Məsihin lütfi ilə verilən ənam, bir çoxları üçün daha böyük təsir göstərdi. Allahın ənamı həmin bir adamın günahının nəticəsi kimi deyil bir günahdan sonra gələn hökm-məhkumluq gətirdi, amma çoxlu təksirdən sonra gələn ənam salihlik gətirdi. Əgər bir adamın təksiri üzündən ölüm həmin adamın vasitəsilə hökmüranlıq etdirsə, Allahın bol lütfünü və salihlik ənamını qəbul edənlər bir adam, yəni İsa Məsih vasitəsilə daha qəti olaraq həyatda hökmüranlıq eləyəcək. Deməli, Necə ki, bir təqsir üzündən bütün adamlar məhkum olundu, eləcə də bir salih əmələ görə bütün adamlara yaşamaq üçün salihlik verildi. Necə ki, bir adamın itayətsizliyi üzündən bir çoxları günahkar sayıldı, eləcə də bir adamın itayəti sayəsində bir çoxları salih sayılacaq. Qanunun meydana gəlməsi təqsirin çoxalmasına səbəb oldu. Lakin günah çoxalan yerdə, Allahın lütfü daha da çoxaldı. Nəticədə, günah ölüm vasitəsilə hökmüranlıq etdiyi kimi, lütf də salihlik vasitəsilə hökmüranlıq edir. Belə ki, lütf Rəbbimiz İsa Məsihin vasitəsilə əbədi həyat versin.